O-A-A-D.E. one of day keeps the doctor away. Moin, moin, servus, und hallo und willkommen zu neuen one of day Folge. Ich weiß nicht, ob ihr zu den Leuten gehört, die bei gearbest.com z.B. bestellen. Ja, ich nehme einfach mal gearbest als Beispiel. Ähm, wenn ihr da eure Sachen, die ihr bestellt habt, tracken wollt, dann ist das ein bisschen schwer seit einiger Zeit versendet. Ihr wisst ja wohl per Hermes. Die einzige Mitteilung, die ich da auf der Website oder bei Hermes bekommen habe, war irgendwie, dass diese Sendungsinformationen elektronisch bei Hermes eingegangen sind. Das lässt dann natürlich gerade, wenn es vielleicht ein bisschen ein höherpreisiges Produkt ist, das kann ja schon 80 Euro oder sowas als Beispiel sein, ein bisschen ähm, zitternd zurück vielleicht, wenn man sich fragt, mein Gott, wo ist denn jetzt das Paket, was ich bestellt habe, vor allem wenn es aus dem Ausland kommt. Ähm, ich habe mal gegoogelt äh, danach und ähm wie man denn vielleicht solche Pakete tra tracken kann. Da bin ich in einem Forum, was sich speziell mit Bestellungen bei Gearbest beschäftigt hat, auf die Seite faria.com gestoßen. f a r y -a, a com. Das ist sowas wie hier irgendwie, ja, so eine Tracking-Seite halt. Da tra Der Link, den packe ich in die show zur heutigen Folge. Dort könnt ihr die Tracking-Nummer eingeben oder eintragen, reinkopieren, die ihr bekommen habt für eure Gearbest-Bestellung. Und dann klickt ihr nicht auf den äh, orangenen Button, sondern auf den blauen Button. Und dort findet man dann eine absolut, auf Englisch eine absolut äh, übersichtliche Anzeige, wo ist das Paket gerade, was ist damit passiert. Ist es schon in Deutschland? Ist es noch nicht in Deutschland? Etc. pp. Äh, schöne Seite, eigentlich ein ist natürlich eine Website und keine Web-App, aber das ist halt die Kategorie, wo ich auch die Webseiten äh, reinpacke und äh, gerade wenn ihr ja, nochmal bei Gearbest bestellt, äh, dann solltet ihr die Website äh, kennen, jedenfalls wenn ihr eure Sendung tracken wollt. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich Ciao und bye bye. Das war One App A Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info facebook.com slash one app slash oder eine app menschen an twitter.com slash